Королу вони були вже в селі. Вибрали оком собі хату, в якій, напевно, можна було б щось роздобути, і попростували до неї садочками, перелазами. Вони були вже майже біля ганку. Як за колодязя несподівано виступив зовсім маленький солдат з автоматом у повстяниках, у шапці, у шанці, і несподівано гримнув. «Стій!» – хлопці стали. «Руки вгору!» підняли руки вгору. Документи немає. Гаразд, марш вперед, прямо, прямо. І так, кермуючи ними як кіньми, ззаду в'їхав ними просто до хати, а в ній до просторої ясної світлиці. Там наказав їм стати. Просвердлив їх очима мовчки, стоячи сам на порозі, а потім почепив автомата на шию і вийшов геть, лишивши Максима й Костика самих стояти посеред хати. Як тут було чудесно! Було тепло, було чисто, глиняна долівка була посипана піском і здавалася для Максимових босих ніг м'якою, як пух, ніжною, благословенною, як та долівка, по якій він бігав босоніж іще маленьким. Просто перед ними стояв стіл, застелений мапами і газетами, на яких стояли манірка, польовий телефон, чорнильниця, пара пляшок, і лежали розсипані набої до автомата. Праворуч простяглась лава, а над нею було велике люстро із кривою поверхнею, на якій усе відбувалося викривлено. Так принаймні здалося Максимові, коли він глянув у те люстерко на себе. Те, що він побачив, могло бути без сумніву, тільки у жахливо кривому дзеркалі. Звідти дивилась на нього безмежно змучена, і волохата людиноподібна істота. Ліворуч була піч Полька, тобто суцільна стіна із дверима аркою до суміжної кімнатки, хатин, і нікого з людей. Хлопці постояли, а потім сіли собі на лаві і обоє, мов по команді, заплющили очі, мов кури на призбі проти сонечка. Сиділи, мліючи від тепла і від утоми, Слухаючи, як та утома, Не би пари алкоголю Розливалась тяжкою хвилею По всьому тілу. Було вже ліньки розплющити очі, Поворушити хоч одним м'язком. Вони чули, як хтось обережно виступив з хатини І зупинився, дивлячись на них. Нехай! І юний Костик, і бувалий у бувальцях Максим, Вирішили собі, що нічого, власне, особливого ще не сталося, оскільки вони потрапили, мабуть, до фронтовиків, до армійців. Принаймні кілька годин можна бути спокійним, аж поки їх не передадуть до відповідних органів, тобто до тих самих органів, від яких вони втікали, а втікавши, вскочили ось у халепу. А що вони були таки перед фронтом, можна було виснувати з досить близької канонади. Гм, сержант зараз прийде, прогудів апатично густий бас. Закуйте. Довелося розплющити очі та ще й швидко. Слова сержант ударило Максима, наче довбнею по голові. Він враз ясно усвідомив собі, що їх чекає. При фронті, без документів, їм належиться розстріл, а як знають правду, то тим більше. Тим часом перед ними стояв типовий український дядько, і, посміхаючись у вуса, слинив цигарку в одній руці, а другою простягав кисета. — Сержант, це ж тито, вживаний, звичайно, у спеціальному роді військ. — Га, ви господар? — спитав Максим Мляво, закурюючи. — Ні, я мобілізований, за кухаря ось тут. — Ага. Страшенно хотілося про все негайно випитати у цього простокуватого і симпатичного дядька, щоб зорієнтуватися. Але замість того Максим позіхнув і приплющив очі. Обережно, все ясно, хіба тобі мало одного слова «сержант» для орієнтації? Вовчий інстинкт перебрав команду, і замість говорити Максим задрімав собі, лише нашорошив вуха. — Якщо вискочимо з цієї халепи, — давав Максим обітницю, — зразу ж курс на ліс, а того Костика потягну силою, понесу на руках, як кошеня, дитлах. Але це якщо, якщо ж ні, м -м, треба негайно прийняти рішення, негайно, що робити, якщо ні. Але рішення ніякого Максим не встиг прийняти, як до хати з надвору увійшов сержант. Він навіть не помітив їх, кинув з досади шапку і шматок хліба на стіл і тяжко сів при столі, затарбанив пальцями. Це був сірий, задимлений і флегматичний парубок, що у своїх заложених і пошарпаних військових штанях та ще в такій же сорочці і в зачовганих чобітках гармошкою скоріше нагадував сільського коваля чи шивця, аніж будь-якого сержанта чи щось подібне. Дядько, що був за кухаря сховався. А сержант сидів, барабанив пальцями, чимось безмежно заклопотаний. І неспокій той, якимись невидимими шляхами, передався Максимові. Але, але той спокій походив не від сержанта. Він походив від шиб у вікні над сержантом, що позолочені сонцем, дриньчали і сопли, так, сопли від безугавної десь канонади та від бомбових вибухів, від наглих відпливів та припливів повітря, породжених тими тяжкими вибухами. Ці бомби рвались довгими серіями десь там, на південній стороні. Там, на тій стороні південній, стояв безугавний, прогресивно наростаючий клейкіт, що перетинав світ у поперек від обрію до обрію, з південного заходу на північний схід. І Максимові занудило під серцем. Це ж їм перетято шлях непрохідно і непролазно. Це ж там заліг фронт, море вогню і заліза. Тотальна смерть, сіяна людьми двох армій, супроти всього, що не з ними, армій, які заглибились на кожній п'яді землі. Той фронт, то було своєрідне, люте, безкомпромісове, або-або, без третього вибору, без середини. Але проти Максима ті дві крайності були об'єднані у єдину цілість, у суцільне заперечення, без дилеми, або-або. Просто тотальне заперечення. Фактично тут було лише дві крайності – вони, що залягли фронтом у поперек світу, і він, Максим, що має їх переступити – Скреслити геть два світи такі протилежні, такі неспівмірні, але однаково затяті, непримиренні, і сержант ось уособлення того протилежного світу, того суцільного і тотального максимового заперечення. А сержант сидів і розгублено тарабанив пальцями, зовсім не цікавився затриманими і навіть, здавалось, не помічав їх. Та ось по довгій паузі сержант підвів на них очі і навіть не здивувався їхній присутності. Подивився апатично, а потім — Ну, і як же воно діла, хлопці? — Ага. — Нічого, — зітхнув Максим. — Спасибі. — Добре, — додав Костик. — Тільки от жерти хочеться, товаришу сержанте, — закінчив він несподівано і з жалісною міною. — Жерти? Сержант узяв принесений шматок хліба, Примружившись, покрутив його в руках, зітхнув і поклав назад на стіл. І почухав голову, мовби вибачаючись. вибачаючись. — рунда, братці, отдали пайку на цілий день. Хоч жуй, хоч плюй, хоч дивись, хоч удовись, ага, та зачекайте лишень. Він устав і пішов до хатини, щось там довго возився. Нарешті вийшов з хатини з повною пригоршною сухарів. Сірих і чорних, як земля. Ось хіба сухарів, якщо хочете, і висипав їх половину костикові, а половину Максимові на коліна. Ге, ге, та в тебе ж чоботи, добрячий браток, здивувався він і аж став, розглядаючи Максимові чоботи в лапках, босі, репані, у кривавих пухарях ноги, що виглядали з-під верхньої частини бурок. Добрі чоботи. і зітхнувши, сплюнув. Понуро і злісно. А тоді повернувся до столу, сів і почав крутити грубезну цигарку із газетного засмальцьованого паперу. Задаренчав телефон. Сержант, замість взяти рурку і послухати, просто крутнув за ручку сюди-туди з досадою, даючи отбой.